Rugăciunea nouă pentru taina și porunca în fierii. Doamne, împărate, ceresc, Duhul adevărului, Cel care, ne și toate ne împinești. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta iubirii. Ajută-ne ca să trăim dragostea cea dumnezeiască și iubirea sufotită de lume nebună, fiindcă cei stăpâniți de ea te leapătă de sine, își iau crucea. Vene să împlinim porunca Domnului să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cudetul tău, sau din toată puterea ta. Vâne să trăim iubirea cea adevărată și nemăsurată pe care ne-o aduci în suflet, când prin puterea ta de viață făcătoare ne faci să lași al tău, așteptăm să ne răpești cu frumusețea cea dumnezeiască. Ajută-ne să putem prin harul tău să aducem lumina ta în sufletele frasilor, să le deschidem inimile împietrite, să facem porunca cea mântuitoare, să vă iubiți unii pe alții. Dă-ne să vedem lumina ta, cea duhovnicească, în mintea se întinde întru tine fără închipuieri. Se lărgește pe măsura revărsării tale, ca să împlinim poruncile Domnului, să iubești pe aproapele tău și iubiți pe dușmanii voștri. Ajută-ne să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, să trăim mișcarea duhovnicească a inimii, să auzim rugăciunea în duh și în adevăr dă-ne care aduce pacea și lacrima cealină, dă-ne lumina din care izvorăște bucuria și deschiderea inimii, fiindcă pătimește o prefacere mai presus de fire, dă-ne să alergăm fără greșeală pe calea adevărului și să intrăm prin poarta iubirii.